«Прийдеш мене проводжати?» «Прийду. Знаєш, коли ти вийдеш заміж, то не пиши мені про це. Просто прийшли порожній конверт. Добре?» «Чого це? Не годиться заміжній жінці писати комусь листи. Я відкрию порожній конверт і все зрозумію». «Добре», сказала Катерина, «я так і зроблю». «А хіба ти не можеш попросити свого щедрика, щоб я не виходила заміж? Я не хочу тебе приневолювати. Не знаю, чи будеш ти зі мною щаслива, а щедрик робить тільки добро». Оскільки мене знову згадали, то дозволю собі вставити ще словечко. Не тому, що так кортить устромити свого носа, Коня кують, а жаба і собі ногу підставляє. А через те, що це знаю тільки я, Щедрик. Цього Степан не казав і не скаже нікому. І він навіть собі не зізнавався, що йому вдалося перехитрити комісію. Власне, не всю медичну комісію, а молоденьку лікарку, яка тимчасово заступила непохитного екскеля терапевта котрий виніс Степанові суворий діагноз. Молоденька лікарка дуже вже ретельно і делікатно обстукувала Степана тоненькими пальчиками, так делікатно, що дужче, мабуть, прислухалася до самої себе, до своїх мізинчиків, аніж до Степана. Надто їй, видно хотілося приховати свою недосвідченість, тому так старалася. Однак, прослуховуючи Степанове серце, вловила такий підозрілий шум і довго тулила до його грудей прохолодну печатку, то вище, то нижче. Степан сміявся, пересмикувався, жартував, казав, що йому лоскітно від тих доторків. Насправді ж заважав їй слухати. І все-таки вона запитала, «Серце вас не турбує?» «Ні», – сказав Степан, – «ніколи». Хе, «Є підозра на стеноз. А що це? Наслідок бактеріального ендокардиту». «Зрозуміло», – сказав Степан, – «такого в мене ніколи не було». «Міг бути стафілокок», – говорила, яку книжку дивилася. «Ангіної не хворіли? Ні». «Боткіна була? Це що? Жовтуха? Ні, я ніколи нічим... Не слабнув, сказав Степан. І в лікарні ніколи не був. Віспу прищеплювали, але то в школі. Віспу прищеплювали, перелякалася лікарка. Ну, ось ви ще лікта, бачите, кружальце? Бачу, то й що? У нас, кажуть, віспа, слід такий відщеплені, як от віспи. А -а, а а засміялася лікарка. І що, ніколи не мали простуди? Ні, я можу. Збрехав, не кліпнувши Степан, у крижаній воді купаюся, навіть не знаю, що таке нежить. У крижаній воді він купався, то таки правда, але тільки один раз і не з власної волі. Пробивав якось лунки на річці у пралісі, вставляв туди очеретяні снопики, щоб риба не задихалася, і провалився. Ухнув під ним молодий, не незміцнілий лід, аж луна покотилася пралісом. І Степан опинився в темній крижаній холоднечі, що обхопила його. Жадібно, з ціло тепло, била під коліна, щоб він не встояв на дні, якого все-таки торкнувся ногами. Провалився, на щастя, не з головою, ламаючи перед собою кригу. До крові роздираючи руки, Степан дістався берега і здивувався, що йти так само важко, як і в рідці. Вода набралася в чоботи, натяглося нею пальто, вся одежина до рук і ніг, наче гирі хто прив'язав. Поки добіг додому, все на ньому взялося козубом, змерзлося так, що не міг роздягнутися. Уночі він горів у гарячці, може, буби, і згорів, якби не баба улита, не її натирання та відвари. Шептання тут уже не допомогло б, і не допоміг би я, хоч і марився Степанові. А він думав, що все це наяву. правду і просив, тікай щедрику». «Тікай, сховайся, не можна тебе бачити!» Виходила його баба улита, та відтоді часто чіплялися до нього і ангіна, і кашель, і нежить. Тільки не сказав Степан про це молодесенький лікарці, бо йому треба служити. Що ж то за чоловік, який не був в армії? Пів чоловіка, так що пишіть, голубенько, годен» і вона написала. Степан, звісно, сам повірив те, що дуже, і тішився, як дитина. А Катерина раптом засумувала. Вона не знала, звідки береться той смуток. Збирається в ній по краплині, як вода у криниці, в якій живе жабка-джерельничка. Спершу джерело замолене, потім жабка з рожево-рібеньким животиком Прочищає його лапками І воно прокидається Пульсує, мов живчик Жив-жив, жив-жив Джерельце те в неї оживало в грудях Десь під серцем Тихенько дзуміло Щось виштовхуючи по краплині А що, Катерина зрозуміла в останню мить Коли проваджала Степана на станції. Ось-ось мав одійти поїзд, Біля вагона зібралися новобранці І ті, хто їх проводжав. Шум, вигуки, хтось сміявся, хтось плакав, Хтось бренькав на гітарі, А хтось співав, і голоси-голоси. «Ти ж там гляди себе, сину, вдягайся тепленько». «Вдягне тетю ще дадуть, хе, -хе як по формі положено!» Саньок чув? Робив все, як я сказав, не пропадеш. «Пиши, Митю, пиши!» Там не кажуть, тепленько чи не тепленько, той самий голос. Там команда «Форма номер один або форма номер два». «Витю, не забудь же поїсти в дорозі, там я поклала тобі і шкварки, і яйця». Ну, петь гад такий, якщо прийдеш без личок. слухай, сину начальства, не те воно і начальство, щоб його слухати. Оце, приміром, якщо ти в штанах і до пояса голий, то це форма номер один. Тепло тобі буде. А якщо без штанів і без нічого, то яка ноль? хе хе, -хе. сам ти нуль без палички. Поїзд уже котре гримнув вагонами. Почалося хапливе прощання. Степанові тиснули руку хлопці, щось говорили дівчата, перебиваючи одна одну. Батько обняв його навхрест і не хотів відпускати, а Катерина стояла від усіх трохи остарень і чекала свої черги, потерпаючи, що поїзд рушить, і вони так і не встигнуть попрощатися. Вона відчувала, що Степан підійде до неї останньої, коли вже ніхто його не смикатиме і не підганятиме. Вони будуть лише у двох. І коли воно так і сталося, коли Степан от усіх відмахнувся, вирвався з тісного кола і підійшов до Катерини, борюча ниточка радості забриніла їй у грудях. Вона... Вона тут йому найдорожча, і в цей час пролунала команда. Всім йому вагон, гукнув молодий, акуратненький лейтенантик, свого розкинувши бровами, даючи знати, що цивільне життя скінчилося, і саме з цієї його команди починається для новобранців військова служба. Катю. Степан торкався поглядом кожної рисочки на її обличчі, кожної вії, кожної борозенки на губах. І від тих доторків сині ласкавці в його очах ставали гарячими. Не забувай мене, Качо, добре? Вона подала йому руку. Хай тобі щастить, Степане. Ми ще зустрінемось, правда ж? Зустрінемось. Поїзд рушив. Всі забігали, зашуміли, хлопці кинулися до вагона, а він тримав її руку в своїй і не міг відпустити. Злегенька так тримав, мов пташеня, боявся потиснути, але й зронити боявся. Катерина мовчала, не знала, що тут казати, лиш джерельце під серцем, жив-жив, жив-жив. Мовчав і Степан. Однак щось було в тому мовчанні, бо ніхто їх не чіпав, не шарпав. Навіть батько Степанів притих осторонь і не обзивався. Катерина знала, що мусить щось сказати Степанові на прощання, щось таке, аби йому краще велося там одії слів, аби він був спокійніший, весь час пам'ятаючи ті слова але якась важка пелена ні мотив впала на неї, наче у вісні. Знаєш, що треба сказати, а не можеш. Ти, що очманів, майже по-дівчачому, вирискнув лейтенантик з приступки поїзда, який уже набирав швидкість. Крикнув зовсім не по-війському, бо ж вони ці новобранці ще не привчені до армійських команд, Зараз головне їх не розгубити, а там уже лейтенантик доведе їх до пуття. Ану, маляй сюди, про що ти раніше думав? Із дверей вагона визирали сумно усміхнені голови. Хтось махав рукою, хтось щось кричав, перекочувався стукіт коліс. І тоді Степан випустив Катерину на руку і побіг. Догнав свій вагон. Ухопившись за поручний, скочив на приступку, проте не зайшов у тамбур, а різко озирнувся. Відразу очима вихопив з-поміж усіх Катерину і дивився, дивився, дивився. Вона лише тепер на відстані відчула, який він нещасний, побачила на ньому старенький піджачок, Стоптані черевики, усі хлопці так задягалися в дорогу, бо ж незабаром вирядяться в солдатську форму. Проте Катерина бачила це тільки на Степанові, бачила його стрижену голову, його зажурені очі і враз прорвалася в ній важка пелена гнімати. Степане крикнула Катерина. Худий, обшарпаний, вайлуватий, стрижений під нулівку, він раптом видався їй таким рідним. Таким рідним, аж біль пронизав груди. Біль пробився у неї під серцем, вдарив із джерела на повну силу. І Катерина, аби не заплакати, знав, закричала, «Степане!» Якою жилочкою відчула, що це вона послала його на тяжкі випробування. Аби не вона, Степан лишився будома, а тепер от їде не знати куди. Катерину огорнув такий жаль, ніби провела його на війну і не встигла наказати, щоб глядівся, беріг себе, бо вона ж його ждатиме. «Степане!» Він уже нічого не чув, тільки бачив, що Катрина гукає і весь подався назустріч голосу, щоб перейняти його на вітрі, але намарне. І тоді Катрина побігла, спотикалася, наштовхувалася на людей, бо біжучи не зводила очей зі Степана, а він усе віддалявся, віддалявся, все швидше стукотіли колеса, набираючи розгін, і вона зрозуміла, що вже його не догнати, не сказати того, що хотіла. Зіпнилася, зірвала з голови хустину, щоб помахати Степанові, та рука без повисла, і Катерина лиш німо дивилася у слід поїздові. Степане! Джерело, яке билося у Катерини під серцем, вирвалося назовні, і з очей потекли сльози. Я гадаю, що то було джерело любові. Уже тоді Катерина кохала Степана, хоч сама собі не зізнавалась у тому, чи, скоріш за все, не могла розібратися в своїх почуттях. Вистину, незбагненна ця штука любові, що приходить до людини то мокою, то щастям, і ніхто не може пояснити, звідки і чому вона приходить. Я ж собі думаю, що любов народжується, як ріка. Спершу прокидається маленьке джерельце, відтак воно дужчає, переходить у струмок, потім розливається у річку. Втім, кожен має свою думку про таїну цього почуття, і тим воно неповторне. Щодо Катерини, то вона схильна була вважати, що це я щедрик приворожив її до Степана. Але це не так. Степан ніколи не просив мене, щоб я присушив Катерину до нього, а без його волі, як відомо, «Я нічого не вартий». Степан вважав, що він не той чоловік, з яким їй буде найкраще. І коли потрапив до госпіталю, перестав писати. Хотів, щоб вона забула про нього. Їхні шляхи на тому б і розійшлися, якби Катерина сама не знайшла Степана. Отож, я тут ні до чого». Хіба якась підчинка моїй заслуги в цьому. Боюся бути нескромним, але припускаю таке. Адже Катерина полюбила Степанову душу, а я, часточка його душі, виходить, полюбила й мене. Однак тоді, коли вона сказала Степанові «Попроси свого щедрика, щоб я полюбила тебе», саме так треба було розуміти її слова – тоді моя допомога була непотрібною. То вже було свідченням. Вона не знала, що й думати, коли перестали надходити листи. Чула серцем, що з ним щось сталося. А що? Не було в кого питати. Про це міг би сказати тільки Степан, але він мовчав. Може, знайшов там собі когось? Тоді прислав би, бодай, порожній конверт, і вона здогадалася навіщо ж мучити. Ні, не знайшов. Степан не такий, сказав би. А чому він має казати? Хіба вони обіцяли щось одне одному? Не обіцяли ж, не присягалися. І написати йому до ладу Катерина нічого не змогла хоч і бралася не раз. Спершу так чекала листа, щоб дізнатися адресу і про все сказати, а коли отримала, сім разів перечитала і не знайшла того, що шукала. Почула лише у голосі Степановим, читала і чула голосю, «Тут, Катю, вже зима, морози люті, а сніги такі, що кінця краю не видно їм». І, здається, що то наснилось мені. Тихо річка тече. Місяць звісив у воду босі ноги. Я стаю на березі, а коло мене дівчина з очима зеленими. Як там вона, наша річка, ще не замерзла? Це вона двічі замерзатиме, поки я повернуся. Почула в його голосі те, що шукала в словах, але ж могла і помилитися. Бо голос чувся таким як сама хотіла. І відповідала йому теж, сподіваючись, що Степан почує голос і все зрозуміє. Річка наша тече, ще не замерзла, хоч і холодна вже. Може, він здогадається, чому їй холодно? Та коли я виходжу до тікеча і згадую твої розповіді про щедрика і праліс, то мені пахне суницями, і стає тепліше. Так писала йому Катерина, коли ще стояла осінь. Тепер річку скувала крига, уже і у них упали сніги, а листа нема й нема. Може, хтось викрадає їх? Поштарка лишає листи на полицці біля вахтерки, всяк їх перебирає, шукаючи кожен свого. То може бути і таке. Якось не витримала, розповіла про все Люсьці офіцерці. Вона ж старша, може, порадить щось. Люська я Люська. Вислухала, співчутливо зітхнула, покивала головою і, недовго думаючи, випала. А ти напиши його командирові часті. Офіцери вони знають, які культурні, зразу одпишуть. Викличуть, допитають, швидко признається. Ще й на губу посадять. Та ти що, Люсь? А з ними ловеласами тільки так і треба. Хіба ж ти не знаєш Степана? Який же з нього ловелас? Знаємо цих тихих, сердито сказала Люська. Вони з армії всі жонатами вертаються. Ти, думаєш, Степан там собі когось знайшов? тамуючи, хвилювання, спитала Катерина. Все може бути. Вон у нашому селі... Сергій Мотуз привіз жінку аж із Германії. Він там служив, а вона наша ж таки. Солдатам чиїсь стеверила, чи що, і обкрутила Сергія. Хлопець такий, що краще в селі не було, як намальований. Люська пустила очі під лоба. А таке собі взяв, що матінко рідна, Возом її не об'їдеш, гладезна та ще й ряба. Усі сміються собі нищечком, що то ж треба було аж у Германії їхати, щоб таку знайти. Дома он стільки дівчат, як яблучка перемиті, сказала людська так, наче й вона була серед тих перемитих яблучок, а його, бач, обмарило. Не всі такі, сказала Катерина. Не всі? Еге. каже, хіба я не чула, як хлопці говорили коло клубу. І тебе б обмарило, якби два роки з підниці не бачив. Тож, два роки, а тут три місяці. невпевнено, проказала Катерина. Ні, Люсь, чую, біда з ним. Ну, може, нічого такого ще й не трапилося, відступила Люська, жаліючи Катерину. Я розказую, як воно буває там в армії. Мужиків багато, а якась прищева куховарка крутить ними, як хоче. «Та якби я там була, то за полковника вийшла б не менше. У солдатів і кухар-солдат, я знаю», – сказала Катерина. «Не скрізь. Та й хіба тільки на кухні жіноча робота? Я ж кажу, мене б туди, то не глянула б навіть на сріє матуза, хоч і малюваний. Точно, за офіцера вийшла б». У людськи одне в голові, подумала Катерина – і вже пошкодувала, що спиталась у неї розради. Тім розмова була недаремною. Ще не знати, як би все обійшлося, коли б не Люська. Одного разу влетіла вона в майстерню, і відразу до Катерини, яка саме виточки, застрочувала на ковтині. «Гадай, кого я бачила?» – зашепотіла Люська так, щоб дівчата не чули. «Скажеш?» «Ні, ти вгадай!» – наполягала Люська, роблячи великі очі. І раптом в Катерини тенькнуло в грудях. «Степана!» Не знала, як він міг тут опинитися, але щось підказувало. «Степана!» «Степана!» І боялась радіти, аби не наврочити. «Ну, ну, не терпілося, Люсьці!» Не вгадаю, кажи. Вибігаю з універмагу, а він назустріч. Хто? Я ячам своїм не повірила. "Ще ж недавно з тобою балакали, думали всяке. Степан тут Вихопилось у Катерини. А де ж ти, думала? Ти сама його бачила?" "Ось як тебе. Виходжу з універмагу, а назустріч щось наче знайоме. Підходжу ближче, дивлюся Степан. Він що у відпустку прийшов? Та ні. Слухай далі. Дивлюся пальтечко на ньому, шепче на короляча, оце так солдат думаю. А може, це й не Степан? Підходжу. Здрастуй, кажу. Степане, яким це вітром? Тебе ж наче в армію взяли? А він комісували. каже. От лежив у госпіталі, каже, і комісували. От служив своє. І де ж ти тепер, питаю, та де, в селі своєму, каже, де ж мені бути. Шоферую, каже, а це ось став на ремонт, то по запчастини приїхав. Такі, значить, діла. І дивиться Катю на мене, дивиться. Бачу, спитати щось хоче, а язик не повертається. Катерина сиділа біла, як той перкаль, що вона застрочувала його на машинці. Більше нічого не перепитувала. Люська ж образилася, що Катерина втратила цікавість до неї. Втупилася кудись очима і не змегне. Однак у Люське ще було чим розворушити її. Чуєш, спитати щось «Бачу, хоче, та не осмілиться, тоді я, Катю, Серце на мене чи не серця, і кажу йому, шоферуєш, на машині катаєшся. А там Катерина місця собі не знаходить, що ти не пишеш, не знає, що й думати. Бідна! Всі ви однакові, кажу йому, просто очі, совісті у вас ніякої. Машину, бач, дали йому, то вже й на сьомому небі, Катається, а ти пропадай, безсовісний. І він тоді подивився на мене. Так гірко якось подивився, що я тут язика і проковтнула. Та передай, каже, Каті, що я за неї душу віддам. Якщо її хтось обидить, якщо волосина впаде з її голови, то я й на край світу почую. Кланяйся, каже їй низько в ноги, і хай простить мені. Оце і вся моя мова, каже, і пішов. Катерина, ніби нічого не чула, така пустка стояла в її очах, аж злякалася Люська. Ні жалю, ні подиво, ні зла, сама порожнеча. Ти що, Кать, куди пішов? Тихо спитала Катерина. А я відки знаю, він що, казав мені, в який бік він пішов? Та отак про з аптеку, а потім звернув, де старий кінотеатр був. Пожди, куди ж це він завернув? Я й не придивлялася якось. Спершу отак про з аптеку. Пожди. розгубилася Люська. Може, згадаю? Катерина не ждала, схопилась, як обпечена. На ходу накинула пальто і вискочила з майстерні. Бігла по центру, спотикаючись на слизькому тротуарі, так біла, що горлиці лякалися на засніжених акаціях, стріпували крилами, струшуючи на Катерину срібний пил. У містечку оцій пообідній порі було порожньо, де не де хтось пройде, Степана вона побачить здалеку. «Тільки б він не пішов ще звідси, тільки б не пішов, – молилася Катерина. Вони не розминуться. Тут же і розминутися ніде на одній вулиці, і магазини, і все, що треба, приїжджі людині». Вона забігла в аптеку. Це ж він по ліки заходив. Недуга якась у Степана. «Нема». Забігла до універмагу «Нема. Туди-сюди не видно Степана». І тут Катерина згадала. Олюська трочила про якісь запчастини, аби ж то знаття, де це їх видають, може, там би його застало. Чи в сіргостехніку бігти, чи в автопарк, чи може у когось питати. Але хто ж тобі скаже? Це якби шофер, який трапився. Вон стоїть порожній автобус, ні людей у ньому, ні шофера. Кого ж тут питати? І ждати немає коли автобус. Автобус, і раптом у неї засвітилася думка: "Як же це вона не здогадалася одразу, що треба бігти на автостанцію? Степан же недмінно туди прийде. Він же їхатиме в село автобусом, може вже й поїхав, а вона мотається тут як навіжена. Та що ж тут думати? Мерщій треба бігти на автостанцію. Швидше, швидше!" Поминула аптеку, книгарню, кафе молодіжне, нікуди більше не заглядала, щоб не згаяти ані секунди».